Mä se Mulla on taas ihan hirvee vauhti, Kysy joka kuka täällä on sankari? Muut ja neuvojen muka tekee, mä en mieti mitä etukäteen. Mä en ala kotona pinkoa, kun kamerat käy. Mä höytän improi, pelastan smurfina hädäs. Ja yleisön pidän näläs. Mä oon en missä leikki löissä. En oo jäissä, pikki, filmeissä näissä. Olisiko filmeissä näissä kappaleen nimi? Katsotaan DJ Worssa kertoo. Se on aivan totta. Ihan, mutta oikein. Joo, ehkä nyt on hankala, kuin sä mikrofonia, mutta totta, välttämättä huurella, mutta mä yritän tunnistan näitä kappaleiden nimiä. Mä oon Arpon Wolfs Murphy-levyltä, jolloin parikymmentä biisiä, mitkä nyt tänään tarttis valitettavasti teille soittaa. Elikkä tää nyt on sitten, että helvetti on sitten taas auki. Sit kuulu parkua metsästä, mä teen vähän voittajan Tuolla on noin 10kunta smurfit ne levyä nehän on tehnyt muistaakseni 21 Vituin Smurfit, vapaat sporat tuli viestiä, hyvä hyvä Ja sitten ne räjättäkää Smurfit-joukoliikenne, kuuluu kaikille ilmatteeksi, kyllä näin on Kyllä, kyllä, on laulava talomies Seppi Kumpulainen ja nythän oli tässä loppuvuodesta, on ollut toi mikä se oli sitten, niin itsenäisyyspäivä, oli kun Finlandin ver versio, joku laulava poliisi. Hän oli sitten jonkinlainen mutta Ajatellaan nyt näitä laulavia ammatinharjoittajia, niin kyllähän laulavat liputarkastajat, eli Swarfit, ne on ne kaikkein parhaimmat. Ja osallistukaa kanssa kärsimykseen siellä, niin laittakaa satkoksi viestiä lu luetaan niitä niin ja luetellaan tässä myöskin kaikkien murfi-ahvojen smurfi nimet. Minä en sitä tiennyt, kävin Wikipedistä vakoilemasta, niitä on kuulemma 101 kappaletta. Forse luette ne teillä jossain vaiheessa. Se on hyvä radiota se, kun ne tulee putkeen kaikki tosi jossain vaiheessa. Tervetuloa smurfimaan lätkäkisoihin Noniin. Nyt pannaan verkot hyvälummon Töttöröt maalien väliin ja kiekot katsomoon Smurfimaan mestaruudesta taistelee yksi sinivalkoinen joukkue, Muita ei tarvita Suur Smurffi vielä kun saadaan keva Snagarilta vaihtoaitioon niin peli voidaan aloittaa Tämä on tässä! Nyt tehdään maali, maali, nyt tehdään maali Voiskos nyt tehdään maali kappaleen nimi? Maali, maali, me tehdään Mä oon! Näytään peukko ylöspäin tai alaspäin, niin mä tässä Miet näin. Mä maali, korjaan, maali, jos ei se mene paikkaansa sitten. Mä Tuo Tuossa oli viesti, että tässä Murphien versio on tarjottu verrattuna JVGen. No se, se on kyllä näin nimenomaan näin kaikkien suurin piirtein siihen verrattuna. Molemmat se ero ja JVGlla on, että JVGn yleisö on vielä nuorempaa kuin mitä Smurfien yleisö oli aikoinaan. Mistä tulikin mielen? Dei tulepa tulepas avautumaan! Ai smurfeistako? Siis itsehän olen kuullut juuri tähän Smurfien koulukuntaan ja olen smurfannut jo vuodesta 1996 alkaen, kun ensimmäinen smurfeilue julkaistiin. Sain sen silloin nauhoitettuna C-kasettina. Mutta vielä parempaa on se, kun olin tässä miettimään omia smurffaus niin Muistan, olisiko se ollut vuonna 97, kun julkaistiin seuraava Smurffilevy Joka nimiä en nyt muista, mutta eihän se meillä lue täällä jossakin Ja sain sen c myöskin Someron Härkähovin tepo, eikä nesteeltä c -kasettina. Se oli oleellista, että se oli neste eikä tepoilla Kyllä, se oli Tää varmaan liittyy myöskin siihen, että tämä on lähellä sun sydäntä, koska se murfit sanassa on kaksi F ja oot, kerran Vorsasta on niin Se on, on Smurffaus smurfaus. kyllä, kyllä, kyllä, FU, FU Laitapa seuraava Ai voi voi voi. Se vaistoaa! Sen vaistoaa! Se Se Varmaan kappaleen se on. Joo, hyvä, hyvä. Te on niin vaikeita. Se vaistoaa! Se vaistoaa! Näitähän on kaiken maailman levyjä leviä ja muuta vastaavaa smurfit on tehnyt, niin tämä on varmaan siltä si sitten tulee näitä näin nyt. Mutta tuski tässä on nyt hirveästi tätä vaihtelua tulee olemaan onneksi, eli kärsimys on, kärsimys on, kärsimys on karsiaa kyllä täällä tota, niiden seuraavan tunnin aikana. Mennään se asti ja sitten seuraava. hidas hirasteppo tässä biscuitilla on. Mut ei ees väärä tuomio. Voimaa sen saa. Se, se, se vaihtoa. Sen vaihtoa. kun maali roikkuu ilmassa. Serta si. Monare biscuit mitä den tarkoittaa suomeksi? Se on tietenkin sen se vaihtoa. Silmillä pete. Ei oo laste. Noniin. Jaha. Noniin. Kyllä on... molemmat on ilmeisesti molemmattomaisia tota, urheilua aiheisia tota, levyjä. Tää on, on leppalevy. Onko? Oi vittu Tää toinen. Kahta, kahta, kahta, kahta, se on tätä, tota, noin, niin, toi. Mun smurfisauno on varmaan kappaleen kappale, nimi, Onko? Joo, totta kai. No nääpä näin. Tää on, tää on taidetta. Murfi on tullut kotiin. Mä pista osaa ulkoa ennen kuin koska kuokalla kaivoi. Ihan aamusta iltaan se jaksoi kaiveli tuli viesti, että syökää sinisiä sieniä joilla on valkoiset lakit selvä. Mä mä tiedän onko onko onko vai mitä no no no no smurfi että kasvit kek voi tä tai sen mitä. Nyt murfi sauna. Me Murfi on tullut kotiin. Nyt Murphy saunoo. Ja tää on siis elokuvan ja sillä lailla, niin sitä pitää. Hyvin on yleistä, että kyllä alussa, kun ne on näitä levyjä tehnyt, kun kaikinakin näitä takanata edes ja sivussa ylipäätään, no ovatko Murphien äänet aitoja vai onko ne jotenkin tuhrattu? Ei, aitoja, aitoja, aitoja on, aito, aitoja totta kai on. Murphin naaman oli ja kuopi nyt taatulla saavan. Joo, eikö tämä sitten. Dei Vorsas Murfa oli. Seuraavaksi, mikäs on? La tää la Ei. Ei. Nee. Jos No, pitää pitää pitää mennä kersiahtiä kunnella sieltä sitten. Smurfeissa ei ole miehiä eikä naisia, joten se pelimies niin peli smurffi, totta kai. totta kai. Mutta mä en tiedä onko miehiä vai naisia, tuosta me ollaan kohta informaatio. Ja ilo ilmas ja jo aitoa tuli viesti ja huutomerkki perään vielä, hyvä. Joo. Eikä mennä seuraavaan taidenauton tästä edellisestä taidepelaajuksesta. No just näin. Nyt mä nyt ala alkaa arvaa etukäteen. Pixel F. Oissu taas tästä Smurfi sitten. Ai nyt, nyt, nyt, nyt, nyt tuli paha, kun... Teng Tässä nyt ei hirveesti laulata tässä biisissä. S siis sanoja tulee. E oletan. Ah, lauletaan! Okei! Okay. Relaa vähän, oisko? Onko, onko, onko, onko kappaleissa smurfi sana mainitaan No yllättäen. Joku relasmurffi tai... Mä nyt, nyt tuli, mä nyt en kykene, ei kykene. Se on juuri vastakohta relalle. Ota Kerro, kerro, nyt ei kykene. Se on ärjysmurffi. Äh, onks ärjy vastakohta, selvä? Okei, Okei, okei, okei. Ärjysmurffi, joo, tota ei, tota ei, kyllä, kyllä Ja, ja voitaisiin tähän aika yksi viesti. Per biisi. Vuoden paras paskis, kiitos, kiitos Suursmurfi suur Ole hyvä, ole hyvä. Arsmurfi, Arsmurfi, Arsmu, Ars. ars, ars, ars, ars, ars Elikkä Persemurfi. Ja, ja myös Taidesmurfi, Arsmurfi, Arsmurf, Mursvars, Mursvars, Mursvars. Ding, <tos> ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Nyt, ei ole, nyt taas vähän hyyttytyä, nyt vähän hyyttyä, se lähtee jotenkin, no, no lähtee jotenkin hitaasti toi kappale. Ehkä se haittaa. Hei, la laita se uudesta alusta, kun kunnalla se alusta tota, niin toi äsken laittaa se, lähtee se samaa samaa. kuuntele. Se oli tota... Joo ei se ole, ei, nyt se ei lähtenyt sellaista se samalla. No ihan sama. Ollaanko kun kuljetu jo yksi lyhyeltä levyllä vaihtaa se että jos vaihtuu kokoelma tai se levy? Joo, se on vaihtunut kerran. Joo, mikä, mikä oli oikeakin? Okay. Elikkä mikä me jo kuunneltiin jo, ollaan kuunneltu niin osittain, tai siis kokonaan, mutta siitä aina joka toinen kappale. Me Siit... Leffa-Levyltä äsken. Leffa-pukiasiikkia. Leffa Leffa-puki. <laughs> niin Joo, sitten se on käyty läpi osittain. Ei kaikkia piise tietenkään, tuossa on niin saatalaisesti, mutta katsotaan, että tässä on niin paljon vaihteluita näissä eri Smurfien totano, levyillä, että tämä on niinku piile niinku silläkin. Se Draaman kaari oli aikavuoden, mikä, mikä oli loppuvaiheessa verrattuna se alkukauteen, niin tässä me huomata heidän taiteellinen kehittymättömyytensä, että se aika mukavasti. Kyllä, kestää aika. Pitkään niin kun ne päästään, päästään niin kun ääneen. Tässä on, huomioon arvostan, että tämän kappaleen tuota, alkuperäinen nimi on Instrumental. <tos> <Äää! tos> ei, ei, ei, ei, <tos> ai, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, noita kappaleita tutustunut Tässä on niin paljon tullut viestiä, tota hei, latekstutaan vähän alaspäin tossa on ehkä mennyt vähän ylikin, tuossa on tullut viestiä, toi, vähän niinku kuin tuota alempaa Onko sitä mennyt tuon? tuli, joo, joo, joo, joo, kiitos no, to, Luita prosenttia on enemmän, enemmän kun tulee sen verran paljon näitä viesteitä, enemmän kuin yksi per biisi Tämä on ilmasti insomentainen, no, että sen sopii sitten että tämä, va vaikka kyllä siinä varmaan murfit löytyy kappaleen niin, Mutta luetaan tämän näitä nyt sitten Eli Hoki ja on parasta, mitä 100 Suomi Kiitos tuosta viestistä Ja toteutuuko Smurfin laki? Valitettavasti kyllä vaikuttaa siltä. Tämä on, tämä on kyllä paras toista, se kertomasti, kun ne ei ole vielä niin sanotusti la laulanut tässä näin. Lisääs smurfeja Joo. <tosimus> Kuule. Joo. Tai lisääs murfeja lähtee sitä kauppaa siellä niin haisattelee meikäläisen. Kiitos. Toista noin kyllä kannattaa. Hyvä. Yksi on poistunut jo keskuudesta. tuolta noin ainakin. Tää pitää pyrkiä, ettei ajettakoon jäljellä tuolla noin itse. Kuulaa, onko kohta kallossa on aika monella. Oraan mies murfeissa come pappas murfilla kasvaa parta suuri si... si, si siittäjä, josta kaikki siniset saavat alkuunsa. Tuli vielä, niinku kysytään tohon loppuun vielä. Joo, kohta tulee, tulee smurfiin informaatiota, kyllä tuota Mä en ehkä kestä, mutta tää biisi on pelasti volyymia. malla ding-ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, tosta tuli just, joo... Huulettus myös Smurf hu hu huh. Joo, Kai ne on tehnyt sellaisenkin. Smurfatessa Smurffia jomottaa, joo. Joo, tää on, tää, on, tää, on, tää on kyllä, tää on kyllä hyvä. on tullut tulla puhtaasti loppuasti puoli minuuttia, ei minkäänlaista tota, no, niin, mölinää eikä, eikä surfia laulua. nyt tulee paras kohta tästä ohjelmasta todennäköisesti. melkein taidetta. Jako jossakin tuommoisessa vähän paremmassa tota niin, ruokaravintolassa. Ja seuraava. Niin, kerro. Kerrottakaa siis, että äskeisen kappaleen Smurfi-nimi oli Kerncraft 400. En arvannut tota. En lähtenyt edes lähtenyt arvaamaan. Katohan aika hyvä. Laita seuraava. Noni, okei. Okay. Mikä tänä? Terve, pakki, Tää patti? Onko patti on. Kato. On. Onko patti kappale? paalle? Onko? On. Ei ei ei ka pu pu surfia pelkä patti vain. Oi jumalauta. Patti patti patti. Moi tätä ei välttämättä se smurfisena sovi, mutta ei se on niin oketti. Ja ja informaatiota teille niin kaikille pateille siellä niin ei niinku niin alkaa ottaa patti Enemmän että tässä näin noin vaan lonkalta tai patista, jos heittelee pattivitsejä Smurfit ovat olleet myöskin nimeltään, siis Suomessa on ollut muffet, ja aluksi Smurfit oli nimeltään muffet, niin sit ne sitten ne vaihtuivat Strumfeiks. Sitten muutama vuosi sitten ja julkaistiin sen jälkeen vasta otettiin Smurfit-nimikäyttöön. No hyvin mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista oleellista. Toivottavasti pätee tällä tiedolla. Pätee kaiken pareihin niin Smurfit tiedolla, tiedolla saa iskettyä seuraavaksi. niin hyvä, tämä pitää kuulla kokonaan tota, ää, Tässä on ehkä joo, yksi biisi, jonka laittaa vielä ennen sitten mainostavaa taukoa Ja sitten pari biisiä lisää Ja sitten, sitten toi tota, DJ Forza luettelee kaikkien Smurfi-hahmojen nimet sitten. Ulkomuistista! Tää on vanha Smurfi-fani Tää on kyllä hienoa, että ensimmäinen levy tai kasetti on ollut Smurfi Ja nyt pääsee, koska, kuinka monta vuotta tässä on ehtinyt kulua muuten DJ Forza 21 vuotta. 21 vuotta, oli liikuttavaa. Heikkone, Sulle pitää keksiä DJ-nimi, mikä on DJ tai, tai, tai joku, joku Smurfi-haamon nimi, tai mikä, mikä sulle keksittäis nyt sitten. Laitetaanko ehdotuksia? No eikö ole sitten DJ Smurfi-DJ? No, no. eikö DJ Smurfi aina? Niin joo, okei, okay, niin DJ Smurfi-DJ, okei, DJ Smurfi-Smurfi, okay, okei. Okay. Täällä, on, täällä on itse pääs Smurfi, iso, iso Smurfi on paikan päällä nää, joo. Totta kai DJ forsalta täytyy olla Smurfi-DJ-nimi. On tää on tää luistin tää on tää minä senelläellä kaikista parhain toiset aina nyyhkyää pitkää kietoa ne lukkaa mutta paljon vähemmän tuisi hän Ohta mitä yhdestä särkynestä smurfista olisko ei, eikö ei. Ohta sanotti jo se nimi Okei okay, joo, okei okay, okei okay, okei okay. La laita, laita pauselle, laita pauselle. No, jo nyt viesti tuli, tuli viesti, että voisiko DJ Vorsa antaa näytteen, kuinka smurffataan? Osaatko sä on kyllä aika, aika hankala käsite, että periaatteessa smurffaus mm, voi olla ihan, ihan mitä niin, tahansa. se miellet miten sä mielet smurffaukset, että mitä se voisi olla osaakse osa, sitä, mitä sä, minkä se mielet sen olevan? Tai suuri filosofinen kysymys itse asiassa. Mun mielestä on vähän niin kuin kirosanat, että, että se, se, ei, se ei tarkoita mitään, mutta sillä voi täyttää lauseita. Joo, totta, joo. Joo, totta. Mua smurfituttaa kyllä tässä. Mm, mm, no ihan vaikea, se tulee. smurfataan ylös kyllä joo, äläkä ylös. Okay, käyttäkää smurfia tässä jatkossa adjektiivina viesteissä mitä tänne tulee. Ja pääsin vastaava tajulle, joko Smurfit sanoo. Joko Smurfit Eikö se sauno? No, saun, sauno joo, Sauno sanoi siinä alussa, se sinä alussa mutta tätä paskiksia voi kuunnella nauhoita nauhalta jälkeenpäin, sitten sieltä valitettavasti löytyy näitä näin kyllä. Ja sitten Smurfit on niin kuin epäseksuaalisia, mikä häiriin mua. Tuli vielä yksi viesti, että pattismurfi rokkaa. Joo, että Hei, laita painokset tuota noin. DJ se on aika paljon näytän jos haluat tarkastaa mun lipun niin tässä on, tässä on, joo. Että viidestä päivän vielä on voimasta. Ja niin sinä luulit löysä neesi pikkasen, pikkasen, että toisetkin onnistuisi. Ja pikkasen. Työblant Venner. Radio Helsinki. Tässä on VG+, seksikäs suklaa, Dostela ja mä heitetään uuden vuoden keikka G-live lävissä. Sunnuntaina 30. 1. joulukuuta tietenkin. Me juhlitaan samalla uuden tuplasinglen julkareita ja levyosoittaa soittaa DJ Jeboja. Tää tulee ole niin siisti Nähä uuden vuoden aattona. Matti nimessä tässä, moi. Mä mun vuoden neljä viimeistä lähetystä tänä vuonna julkaistulle hienolle musiikille. Alkaen 9. joulukuuta lauantai-aamuissa kello 9.12. mennään neljä viikkoa putkeen vuoden 2017 parhaalla musiikilla. Luvassa yhteensä 12 tuntia hienoa uutta musiikkia. Tervetuloa mukaan. Matti Nives, lauantai-aamuisin 9.12. Autoilija Kiitos, että vaihdat päivävaloilta oikeille ajovaloille näkyvyyden heikentyessä. Valoisaa ja turvallista matkaa. Toivot Rafi. Tiedäthän tunteen, kun laskee viimeisen muuttolaatikon alas ja uusi alku uudessa kodissa on valmis alkamaan. Jos haluat tuon tunteen välittäjäksi, tule välittäjäksi. Hae töihin osoitteessa huoneistokeskus.fi kautta rekrytointi. VIV Kompanyi Radio Helsinki. Ja ja. Aha. Smurftyengi. Malakka. Murtyengi. Malakka. Malatkaa. Sen patkaa. Ei hinlua taas murpimaa. Oks taas smurf. Nä apä pitää vähän pelaa. Eh kun paskaristaa yllättään ehkä kappaleista voitte, olette päätelleet näin. Tuli viesti että nyt on kammaa, ei pysty enää hyvä. Seuraava lähti pois hieno hieno. Pitkä niin Smurfitun lujaa just ja just pysyy perässä. Mä pysyn. Puhun pysy välttämättä lujaa. Kyllä, kyllä volumeekin on mutta aika nopeasti kyllä keltämättä tulee. Onks täs tuskino. On. Onko tässä murfi-engikappale, tuskin on. Onko? Voi hei, katoho! Oh, se tuli ihan mitä ei mitään, mitään hajuhalmaa. Ei varmaan. Kato, kuka tätä Miten nois Smurfit ei kuulu sukupuuttoon, kun on vain yksi naispuolinen murfina, eikä se koskaan ole edes raskana, tuli viestiä? Hyvin on perässä, perässä, perillä näistä, näistä, näistä asioista kyllä. Käykää kysyä tarkastajilta, miten ne lisääntyy. Se on, muuta, se on muuta mystistä. Mutta kun ollaan lähetyksen puolivälissä, niin silloin DJ Vorset tulee luettelemaan. Kahdeksan minutin mm kuluttua, noin sata eri Smurfi-haamoa. Hei, mutta seuraavaksi, seuraavaksi viipalaa laitatpa DJ Smurfi soimaan. DJ alia, Smurfi alias, DJ Forza alias, Smurfi. Älä koskaan ikinä, joo. Mutta älä koskaan Smurfina, miten sitä voisi mennä? Ei koskaan ikinä muutu, Ei se on totta, se on totta! Toi oli tota, laitapa alusta uudestaan, laitapa alusta uudestaan! Ei Smurfi koskaan ikinä muutu! Toi on, toi on kyllä niin totta! Tämä on, on joku asian, pysyy, mutta ei parano, eikä huonone, koska ollaan niin se, semmoisella tasolla, että ei voi parantua eikä huonon ei tuohon. Pitää tehdä, mutta joskus sinis, siniset, sininen spessu, sitten voidaan soittaa ekspersuja ja smurfeja ja kaikkea I'm blue, I'm blue, I'm blue kappaleita ja vähän bluesia ja jotain vastaavaa, mutta sininen spessu tulossa osaa vaiheessa erittäin mielenkiintoista. Pärispessu, hei! Mm. Ja, satekaan, koneesta, Noniin, ja Koska synnyin tänne, mä synnyin tänne. Tää murpi luottaa aina surpeihin, Mulla on muumaa mustikka, mun maa smurppaa. Mulle onneksi, onneksi kävi näin. Okei, mutta jos Murfikos mutta muutakseen, voi olla niin pitkä kappale, niin tuskin on ollut paikka? se paikkaa. No voi, taas meni. on joku Mä tä, kun minä haluais, mä en seuraava biisi nyt sitten. Me Toivottavasti ei, ei, ei, ei, ei, Onks, onks, onks smur, ne, smurfi, jotkut okks smurde jo smur tässä näin, mitä sen yhden levy lisäksi joku, joku Ju, et, juuri se, juri äsken pääs käymään läpi super albumin wow pautsi! sitten se tuli viesti Sukka irti soimaan eikö se löydy tuota eiköhän se löydy tuolta mut katsotaan oks marponu sen sitten ja hyviä ja biisejä toinen toistensa perään tuli myös viesti viesti Hei! Voisiko tässä murfaus Tai murffis smurffi, no, no niin, pätjiä tietysti voi. Herveti, helvetti! Eikö mulla ole vasta yksi päin, helvetti, ja, ja yksi mitä mä en siis kun se oli se instrumentaali? Melori, kivoja ja soitta kuulemma kulkee vastustamattomasti. Ja kiitos. Korkki aukesi. Hyvä. Onneksi olkoon vain sinne niin? Tuli viesti, että miltä kuulostaa WURFIT hirastettuna. Annepas tulla ihan, anna tätä tulla hirastettuna, se, mikä nyt sojalla Nämä meidän uudet, uudet levarit on sitä siitä keinoja, kun laitetaan hirastettuna, niin se ei paljon, paljon kuitenkaan hirastaa, eikä myöskään nopeuta sitä sitten. Aikaisemman tuoli paremmat tässä näitä hirveästi, no noita sitten säätämään, mutta kuitenkin, no kuudellaan nyt ROKKI! Huhuhu! Ei! Tuli viesti, että todella vengavia sävellyksiä näillä... Joo! Tää Smurfien 5 säveltäjä, niin se on, on varmaan ihan hyviä teostokorvauksia saanut. Varsinkuin varsin useet... Esimerkiksi tässäkin on tehnyt PMP, PM, on tehnyt tästä omaa versiosta tästä kappaleesta sitten. Noni! Joo, eikä tämä riitä seuraavaa. Hittiputki tuli myöskin viestiä tänään. Näin, joo, yllättäen, joo, yllättäen, nämä kappalet on kuultu aikaisemminkin jossain muodossa. Ei, noni, ei, no tämäkin sitten vielä. Olisiko tämä, olisiko tämä kesä Onko? No, no niin, eipä. Viedola, muist murffit oli vielä, löytyisikö länsmurffia? Se olisikin jännä, jos joo. VIA rosa, smurfidu, smurfidu, do, do, do, do, do, Roosa, ROSA Roosa, Viesmurffi. Smurfidoloro, Smurfis, murfi, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, Smurfis, No, niin tekisitkö Paskarista palkkaa? Ai, niin tää on Radio Helsingin XD. <tosivus> Joo, kyllä. kyllä, On tehty tänne näin ohjelma ilman palkkaa vuoden Tossa Tuossa pari vuotta sitten. Ja iso mummu mun mun mitä mun mun radiosta nykyään tulee, kyllä. kyllä, mun mun mun mun mun tehnyt mun siis mun mun mun mun mun mun ja Pääätönä, joulu aatto alkoi illalla, niin, iltapäivänä, niin, niin tota, mä olin ainoa, joka tuli sinne tekemään, että mä, mä itse ehdotin sitä, että mä teen kolme tuntia sen paskiksi, me jos otetaan kaikki kappaleet alusta loppuun kokonaan, niin tota, tein sen sitten siinä, niin 12.30 vielä kulki nippanappa metrosta, häippäsin, meni himaan, tuli mieleen, että vittu, meniko ovi, aito, meni kovi varmasti lukkoon, kun ne aikaisemmin sieltä häipäsi edellisestä, tota, niin sieltä monta yksikseen. Niin lähtenyt sieltä sitten, vikanaan, laittanut ovea lukkoon sitten sen jälkeen Ja jäi ja jäi vaivamaan. Ja yritinpä saada jouluaattuna taksia ja tsekkaan Onko ovi auki vai koika Meni niin kaksi tuntia, yritin soittaa ja soittaa, soittaa ja ja meni sinne Ja yllättäen ovi oli auki Koska yleensä hän, kun tuommoista mietti, niin se sitten ei ole jäänyt päälle levy päälle, päälle, Pala pala palaa, mutta, mutta sitten te piti maksaa se taksi sitten niin Elikkä kolme kymppiä maksoin siitä kolmen tunnin joulun lähetyksestä Seura biisi, seura biisi Pandeli-pap, pandeli-pauu! Noniin, joo. Tuossa to, tuli niin pitkä sytkän sy, sy, yksin puhelio, että odotetaan niin vielä, vielä viisi minuuttia ennen, kun Deiju-Porsa alkaa luetella. Sano jee! Jee! je! Pitää olla! Smurfi! Smurfi! Smurfi! Smurfi! pitää olla pikkasen Smurfi! Smurfi! Smurfi! Just jää! pitää olla pikkasen Smurfi! Smurfi! Smurfi! Smurfi! olla pikkasen Smurfi! Smurfi! Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? pitää olla pipo jota heiluttaa! Olisko tää pelkästään nimeltä tää Smurfi? Hei! Eikö Pikkasen Smurfi! Minoo appa hyvä hyvä! Pitää olla sportti tai äksy? Äksy äksy äksy äksy äksy! Murphy-veiti koita. Ja murfi tuli viestiä ja viides murfi Joo. Mitä <lipitä> olla Eikö se jo pitäisi olla kuudes murfi-kuuliaisus, mutta eihän mitä vaan. Yhtään paskaa styke ei tullut vielä, eli kysymysmerkki. No ei, tämä kyllä joo, ei ole tullu kun ei tule entään varsinaista stykeä. Vielä on murfia jäljellä, arva toivoo joo. Minkä välistä on murfauslaina-ainet? Niin, minkeköhän. Lukemaan, lukeva, Hei, 10 sekuntia mulle on lähtöksen puolivälissä. Viimeeksi sitä miten onkaan kaunista, kun oma löytyy tältyy jokasmurfista. Erilaisuus on voima ja muoto. Joten ikäteri, otetaan seuraava. Ylös tuolista. Kolkaisen todella. No niin. Onks oh, tää nyt sitten matkasmurfi? No niin. Kyllä, nämä on niin nerokkaasti. Nerokka. tässä on käytetty kyllä. Kyllä kun näitä on nimetty näitä viisi nimiä. Ja se tuli R-smurfi. Soita paranoid Smurf. Joo, joo. Tietenkin voi tehdä näistä surf-aiesista kappaleista. Surfing USA, niin jos smurfing USA, niin sehän vois olla ihan hyvä. Ja surfing birds, everybody knows about us. Mut joo, nyt on DJ Worsha tulee tänne näin ottaa tosta noin. Tuota, noin, tästä näitä tulee, päppä, ja siis noin nimet, ei, ei, ei tarvitse näitä sitten noita, noita hahmojen, noita, mm. noita selostuksia sitä ottaa, hän, hän siis tosiaan like to no si ei nyt näitä tuota ulkomuistista kierro, laita biisi pois, laita biisi, siinä ei vielä, siinä jo se ota, tota, pois, biisi pois alta, niin tää on kuulosta, kun ei oo musiikkia alla sitten. No tää on hyvä radio. Nyt on 32, tuli just täyteen. Tää on hyvä radio. Tässä siis puuttui äsken, kun sain ää, mieleeni viestin näistä smurfien määrästä, niin huomasin, että puolet niistä vielä huupui <tos> tässä. Niin piti vielä etsiä näitä täältä mielenin sopukoista. Noni. Mutta siis ää, kaikki 101 smurfihahmoa, jotka jostain syystä eivät mieleeni tule missään a ovat Suursmurfi, Smurfipaju, Smurfiina, Vauvasmurfi, Roosasmurfi. Ärjysmurfi, välkkysmurfi, laiskasmurfi, jekkusmurfi, kömpelösmurfi, kätäväsmurfi, runaliasmurfi, puutarhasmurfi, maalarismurfi, pattismurfi, kokettismurfi, vexismurfi, pontusmurfi, smurfi lilja, smurfi kukka, smurfi myrsky, isoäitysmurfi, isoisäsmurfi, reisusmurfi, bailusmurfi, djitsemurfi. Räätelismurfi, lentosmurfi, nuuskiasmurfi, jalitteasmurfi, dimbersmurfi, hoitajasmurfi, robinsmurfi, basmerismurfi, pelismurfi, luontosmurfi, poliisismurfi, palomiesmurfi, postismurfi, trubadurismurfi, sportismurfi, arkasmurfi, ahmatismurfi, robotismurfi, lääkärismurfi, kellopeli. Hmm. Uh, avaruusmurfi, haavelusmurfi, nörttismurfi, agentismurfi, kokkismurfi, villismurfi, smurfi, <tos> <tos> rekkasmurfi, sitkosmurfi, voimakas, uh, Eikö kun hetki, anteeksi, sitkosmurfi, hän äh, toista, toista nimeltään on myös voimakas ja myöskin kovis. Nyökkysmurfi, soittajasmurfi, kertoismurfi, passiivi-aggressiivismurfi, skottismurfi, Kohteliaisuusmurffi, Moppekoira, Velhonoita, Ronttikissa, Maukkakorppikotka, Ilkkuli, Suurisuu, Hogatha. Ja siinähän sitä sitten smurffia jollikin kerrakseen. Eikö sinulla edempää? Ei. -ka, Taas on kaksi minuuttia jatkat Jatka samalla 15 tuossa noin. Hienoa. Kiitos. Taputa taputa tapu. Toi, toi voisi toimia paremmin, jos olisi muuttunut toi musiikkia. Otetaan ehkä kohta uudestaan musiikkia. Tai musiikkia musiikki. Seuraava viisi, Seuraava viisi. Hyvä. Kiitoksia. Deis Smurffi. Kampa, ja sieltä löytyy myöskin DJ-henkinen smurfinimi myös yllättäen. Harja, harja, viila onko tää, onko tää ihan tämä ihan smurfi vai? Ei, ei välttämättä, ei tuskin ole. Mä ei. Joo, Smurfina, jo. Kampa, kampa se, ehkä pitää odottaa sitä kertsiin asti. Harja, harja, tai tähän tavallaan on se osi kertsi osittain, mutta miten tämä menee. Mä tulin etukäteen ovelle smurppaan Ja täällä vieläkin mä oottelen Mä kuulen kuinka paula saan Ja sovittelee kukkamekkojaan Ja vesi lorisee kylpyhuoneessa Kun vesi smurppioi ja su suuri sukupuolia smurfikeskustelu ja ylipäätäänkin yhteiskunnan sukupuolikeskustelu on tässä ollut viime aikoina, niin tässä on tullut viesti, että tota, tai siis Wikipariassa oli, että 101 hahmoa löytyy, että aluksi kaikki olivat miespuolisia, niin aluksi kaikki olivat miespuolisia, sitten mukaan ilmestyi myös murfiina, vauvas kolme kolmenvuotas ja roosas murfi. Alun perin oli vain 99, mutta lisää tuli TV-sarjan myötä. Elokuvan lopussa Smurfikylä asumaan myös mm. on tyttö Smurfit. Eli kohaan siellä, niin kun, onko tuossa nyt noin 5? Eli Smurfien euroon, sitä 5 senttiä. Siis naismurfia. Mutta mut ilmeisesti vauvasmurfikin on, on sitten aina naispuolinen, sitten, vaikka tuon nimistä ei voisi päätellä. Ja kolme nuorta Smurfia. Ja ne, jos on nuori, niin sit pitää olla tyttö Smurfisillaan. Miettivät, olla, jos on Smurfia nuoria. Seuraava 15. No ne! Huhu! Huhu! Täällä on niin kyllä niin pelottava saamut näitä smurfit, että Smurf, Smurfit olis voinut osallistua kyllä euroviisuihin. Miksi ne osallistunut? Tulee juhtää täysipainoista. Ei sinne päin vaan täysi raivoista. Jos tyrkkäreitä toiset käyttää kylpällä. Meillä edes 11. Onko meiltä poistunut keskuudesta mitään tiettyä levyä tässä näin, minkä pitää, nimi pitäisi sanoa? Lätkäboogii. Lätkäboogii on poistunut keskuudesta, on hyvä. Roll, Joo, tämä on tylsä. Seuraava. Oispa mukava, jos tää vene lähtis käyntiin he. Niinpä. Olis mukava, jos lähtyskin lähtis käyntiin. Lähti. <laughs> no ei kuule lähtenyt. Oi hittu, tämäkin vielä on just näin. voi, kyllä vene liikkuu oh, right. right. Niin me päätettiin lähteä veneelle. Oh. oli järjännyt paatin motoroidun, automaatin. Uppoa, uppoa. kohta alkoi jo vaikuttaa, Tä ei oh. huvin retki vaan aerot. Alkoiko vaikuttaa? Tuliko korvi vähän töhänää? Saudat, ja souda, ja souda. Mun no, tuntuu, että pikkuhiljaa. Toi viisi saa riittää, ja tässä näin tämä mein lailla on itsemme pikkuhiljaa vainosta tulleen. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Kiiga, tokella tuota tuubi! Siet lentää toist väkevää gamaa. Sitä tulee ja tulee. Joo, se näitä näytä ollenkaan. Helsingin 98.5. Joka keskiviikko ilta-seiskas kypää. Rane ja messissä tiketti, storiville, ponkes, custom sounds ja custom boards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 Kun ammutte raketteja, niin suojatkaa itsenne ja lapsenne suojalaseilla. Kiitos ja heippa! Kotimaiset laulunkirjoittajat Ida Paul ja Kalle Lindroth esiintyvät g Live-läpissä lauantaina 30. joulukuuta. Duon ensimmäistä platinarajoja hipavaa hakuammuntaa single on striimattuja lähes 4 miljoonaa kertaa. Nyt nousukiidossa olevan lauleja ja lauluntekijä kaksikon musiikista päästään nauttimaan tunnelmallisessa klubiillassa. Liput osoitteesta g Nähdään klubilla. Vaikka oli Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ja jotta me saataisiin vielä parempi kuvat siis Murphien taiteellisesta kaaresta, niin nyt otetaan koko yksi yksittäinen levy, niin kuin kaikki biisit, sitten, ei tietenkään alusta loppuun, mutta suurin kertsi tässä näin, koska, koska tässä huomaamme heidän, kuinka suuria tämmöisiä hienoja albumikokonaisuuksia he ovat tehneet, pitää kuulla koko levy läpi, että saa, se pääsee jyvälle siitä niin. Kerrota DJ Smurfi, että mikä, mikä tämän smur, Smurfi-levin nimi sitten onkaan? No tämä on jälleen urheilu-ainelevi, sportti hitit. Yllättäen. Joka, non... joka toinen Smurfi-levi on urheilu-levi. <laughs> Joo. Ja sitten se, sekin levi, mikä oli leffanlevi, niin se oli alustaa urheilu-aiheisia ja sillä lailla. Joo, laita seuraava sitten. Tässä on 16.5 Käden Kärjentää koko paska läpi. Nän nän. Onks tää se? Ah. No ni. Ciao. mistä löydän eilen 11 jälkeen Niassassa Njassa, esiintyneen hulluruusujen jälkeisen viisin tekijät, missä se löytää? Radiohelsinki.fi kautta ohjelma kautta Niassa ja sieltä otat sen eilisen jassan soittolistan, jossa siellä on jo. Mm. Niassa on varmaan tyytyväinen, että hänet on mainittu tässä, tässä lähetyksessä. Tästä, tästä lähetyksestä mieleen Niassan Kyllä, ehdottomasti joo. Taas tuli viesti, että voiko DJ Forsa laittaa ääteen näytteen, kuinka smurfataan. Älä, DJ Smur, Forsa ei välttämättä aina näytettä, mutta ehkä DJ Smurfia antaisi jos jossain vaiheessa. katsota nyt sitten. Hän voisi vielä luotella noi, kaikki ilmestyneet Smurfia levyt sitten jossain vaiheessa tässä näin. Ja suotetaan jokaista jokaisesta biisiä noin maksimissaan minuutti, vajaa minuuttia tai vastaavaa, eikö tämä riitä tässä näin? Kun jos me kerran käydään koko paikkaan läpi. Kun moottori surraa. Tasasin. Tasasin. Tasasin. On muuten tullut helvetin väh huomattavasti vähemmän viestiä, mitä tuli näytön salkupuoleen. Varmaan kaikki jo poistunut sieltä keskuudesta. Mä, hyvä, hyvä. Mä, mä, mä tein sen. Mä tein sen. Passivis-aggressivis Murphy Rocks tuli viestiä. Fire! Tuli, tuli Fire Murphy. Olisiko tullut pitää tulla Murphy? Mä tein tästä versio nyt sitten. Murphy! Hares! Murfi! Täki! Tätö! Murfi!er! Lutaito Pe parikolla ooteella Ja porukalla seuraa! Hei, tämä on yeah. Jossain määrin rauhollisempi biisin. No se on hukas, kuule. Oli aika pitkä. Ylsää, seuraava. Si pakista pekko kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp kurpp ekspertt on uttarakset sulle ennen lähtö se ei vaan onks mitä lähtöksen että että telkarist tuli smurfeja kun mä tuotane ennen mä lähden ennen lähtö niin sieltä tuli mä katte tapoin aika ennen kuin liikenteeseen niin se tuli mikä joku joskus syyllä kahden jälkeen tai joskin silloin tuli joskus oli tv 15 selta niin tuotane niin sarja niin siellä oli smurfit oli viraana sitten just poli lähdessä liikenteeseen pergres smurfet niin ihan oikeesti ja nyt kun tuli vielä tarkasta että se matkala vielä niin ai ai ja se olisi täydellistä Jos tuli viesti, että poistuin välillä, koska ohjelmalla oli laksatiivinen vaikutus, mutta palasin, niin tee ki, Hyvä kuulija, hyvä kuulija, että lähdit pois. Siitä palaamista ei nyt en ole niin varma. Hu! Ha! Sitten tuli viesti, myös, että ei poistuta, kippismurfi on smurfi no, Hetkainen, Kippismurfi on smurfimaan mä ku Okei, onko semmoinenkin olemassa? Kyllä, vaikka ei sitten. Ja tuli tuossa äsken viestiä. Hyvä. Hei smurfi Joo, niin repee, mullekin tää on täydekarvot. Seuraava. Hei, vahtavaa! Noni, hyvä, hyvä. Maalatkaat murppi jengi maalatkaat! Uudelleen. Joo. Samo, samoja biisejä ja. eri levyjä. Kato, videoon! Tosiaan! Noni! Maalatkaat murppi jengi maalatkaat! Maalatkaat sen matkaat! Joo eikä nyt riitä tällä kertaa mm, tästä näin Smurfit hei Hei hei! Environmental... He, he. Laita se toi loppukohta Toi kuulosti ihan niin kuin Laita siitä loppu kelassa siihen Siis tossa... tossa... Sörsista, sörsista, sörsista, Siitä, siitä, pari. ihan Laita vähän taaksepain voitte, Mielenkiintoista. Ottakaa seuraava raita ja pidästää nopeus. No niin, nyt, nyt, nyt palaan. Voittakaa hakea poikia pinoon nä, Nää, nyt, nyt, nyt, nyt. Syyllinen, syyllinen. Nyt, nyt kaivetaan esille sieltä vihdoin viime. Kuka on näinä takana? Äänenä. Tästä nyt kestää, kun mä päästän tuomata. Laita nopeutta todella. Voida kohta että laulu. Nixi maalia tullutkaan ei, vaikka välkky pääsi laukoon. Kai olla suhtee Smurfissa syy sy ei ainakaan. Lataa Laita vähän, vähän nopeempaa, ihan vähän nopeemmaksi. Katotaas, että sit lausia se alkaa se laulu, sieltä, Saataisiin että vielä normaalimman normaalilla kulmalla kuul yeah, oli kai joo tää on vielä kädestä irtosi lapanen on aika lailla laulalla mielenkiintö Mielenkiintoista. Arvotus on ratkaisu. Me, se, se, me laitetaan muistiin toi kohta, missä toi, toi vipu on, ja sen mennään levyttämään ja te, saatana sata biisejä tehdään päivässä tuolla, näin, tuota, no, niin tää on niin helppoa. Huh. No, no. uh. uh. Laitetaan seuraava biisi odottamaan. Tänään laitan vielä soimaan. Tota, Tuppas ne no, DJ Smurfi luettelemaan Smurfien kaikki levyn nimet tähän näin sit seuraavaksi. Niitä on, onks niitä 23 sitten? Tuosta noin, no, Mikästä lähtee tuota ihan Niin, tämähän vähän vaihtelee, että onko näitä 23 vai 26 niin, vai 27, niin, niin, niin, riippuu aivan lähteestä. Tästä puuttuu vielä. Ei, ei, kun, ei, siinä ei on, onko? On, on, siinä on, no niin, siinähän on, onkin vaikka. kyllä. Eli kaikki Smurffi-levyt, melkein kaikki oletettavasti. Tanssihitit voi 1, 96 tanssihitit vol 297 tanssihitit vol 397 smurfien joulu 97 kesähitit vol 498 avaruudessa vol 598 karaoke smurfit 98 vuosituhannen bileet vol 699 hip hop hitit vol 2 vol 7 2000 hip hop hitit vol 8 2001 smurfit rockfestareilla festareilla 2001 sportti hitit vol 9 2002, rap rock hitit vol 10 2002 tykki hitit vol 11 2003 mega -idolit VOL 12 2004 Superhyperhitit VOL 13 2005 hitit VOL 14 2006 Rakettihitit huutomerkillä VOL 15 2007 tanssiismurffien kanssa VOL 16 2008 Tanssihitit VOL 17 2009 Joulubileet VOL 18 2010 Leffabuugii VOL 19 2011 Boogie VOL 20 2012 Suomi-hitit 2012 VOL 21 2012 Crazy Bailut VOL 22 2013 ja hashtag SmurfieVol232014. Ja nyt, niin kato, sen, nyt sä luettelet seuraavaksi, o, sit, jos toi tulee, niin sitten mutta muuten sä luettelet pelkästään noin Vol1, Vol2 ja Vol3. Noniin, annettu sulla. Eli pelkästään noin Vol-volumet ja no, sulut. Vol1, 90. E, Joo, pelkä Vol, vol riittää. Vol1, no. VOL 2, VOL 3, smurfien joulu, VOL 4, VOL 5, Karaoke Smurfit, VOL 6, VOL 7, VOL 8, Smurfit Rockfestareilla, VOL 9, VOL 10, VOL 11, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16, VOL 17, VOL 18, VOL 19, VOL 20, VOL 21, VOL 22, VOL 23. Ja sitten vielä sama homma, mutta noin vuosiluvut. No niin, tämä on hyvä, tämä on loistava, tämä on loistava. 1996, 1997, 1997, 1997, 1998, 1998, 1998, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2012 2013, 2014. Sportis, murfi, ah, tässä lähetyksessä tätä varjoiteta ja vaihtelua riittää kyllä, kerran kaikkiaan Puhu, -huh, ei, ei, ei, ei, ei kestä pitkään Ai kestä pitkään! tuli kuuma pelkästään mä kuutelin tuota Koskaan vierestä noin niin Harvoin valeen. tulee jemessä tai kurrea ikävä, tänään tuli, kantolan antilaitto viestiä me on mietitty, että järsit täällä tuota paskiskeikka täällä näin G-live läpissä, mä oon miettinyt saisiko sinne Gemes Cover että se on vielä vähän säädön alla, mutta katsotaan, tsekataan, se se oli Ressy, joka lauloi, tuli viestiä tossa noin, ja sitä, sitä vielä viestiä, nää, nää on äänetetty varmaan näin, ja sitten vaan opetettu levyä. niin ju, ni, juuri näinpä näin, kyllä niin, niin, juuri, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Meidän pitää kirjaa, joo, kir uraa joo, uraa joo, joo, joo, laita, laita, laita, laita joo, Käänä kuniko koko paskalle... Ei -Huh. kuin neljä minuuttia ei. Ei ei ei ei ei mitä millään. Joo lopetetaan. Joo lopetetaan. Niin me nyt tämä checkiin jos se Smurfille viisi. Se on toivettavasti löytänyt nyt täällä ei. Tää tämä kisikappale kantaminen. Mutta en tarkkaa, että me tässä viikolla vieläkin kuin olla kokonaista. Parimman teeparmin tässinä. Smurfie, fie, smurfi Smurfie, fie, fie, smurfi fie, fie, fie. Fi fi fi on pieni koira. Murfi fi fi fi fi fi fi fi. Ja okay. Mikä nyt tässäkin nyt sitten. Okay, se, oli yeah! se on murfi, sinivalkoinen. Suomi 100 Suomi kyllä smurffitkin. Tai Suomi 50. Ei oo valkoista mutta sinistä löytyy. Tämä kuulostaa aika tyä, mutta mikäs tämä kappale oikein kunnan sinne on sitten jossi. he mitä seuraavassa. Voittejas murusti, Ropins murusti, Pääsmeris murusti, Pelis murusti, Luontos murusti, Poliisis murusti, Palomies murusti, Postismurti, Tupaduismurti, Sportismurti, Äärikas murti, Pahmotismurti, Aahne, Paho, Äähä, Äähä. Loikos murti lentääkään on ilman siipiä. Seuraava. Tää on aika tylsä levy itse asiassa. Kyllä, <lruhda -t94> Tääkin jo puoli puolitemponen biisi, ei tämmöstä. No joo, jostain vielä mä. Hei, joo. Sitten vaan alkaa se laulu. Laita la la taas tuuri samaa kohtaan, mistä se oli viimeksi, kun me yritettiin sekata sitä tota, no, niin, täältä sitten. Löytyisikö se ihmisääni sieltä niin? Ihmisen ääni, ihana. Noni. Vähän aloittaa sieltä vielä. Noni. Lähden, lähden aloittaa, olisiko sieltä. Noni, vielä. Ja, ja on sporttinen joo, on. on harjoituksi syy Tässä on kuorolauloista, no niin Tässä on kuorolauloista tai yhdestä laulla päätäkärissä ei saa niin hyvin erotettua Otat seuraava viisi? Pysy siinä, siinä kohtaa jo. Enää viisi minuuttia! Juhu! Tiko tiko! Iha! Tyt, jo. Sörts, sörts, laita sörtsiä vähän eteenpäin sitä niin No on mahtava, kaikki on varma, ne Jos tunnistatte tämän henkilön. Ilmoittokäädät poliisille. Seuraava viisi, Lataa noormi no, no, nopeus sieltä niin. Meillä on, on jo pitää tosain. vielä. Merkein kokonaan tuohon, ihan kokonaan sitä 4 minuuttia. Täytyy olla tyyltä. Seuraava. Joo, Joo, joo Ei, ei oliks se nyt siinä? Ei, ei, ei. joulubiisi? hyvä, Hyvää joulua kaikille. Enää on kulta, onko nyt 359 tai 8 päivää joulua. Mä laitoin jo Facebook-päivityksen päivityksen, samalla sekunnilla, kun tuota, niin, päivä vaihtuu 27. päiväksi joulukuuta, että enää 363 päivää joulun, eiku 32 päivää joulun. Tämä riittää, check check check, Livin la vida loca. Se oli tässä näin, minä kiitän The Murphyä ja ensi viikolla tehdään jotain ihmeellistä täällä, en tiedä mitä, mutta... Varmaan homepoli tulee tänne dj vieraksi Hei, tässä on yksi viestä, mä luen vielä. Kuka sataran vittu näitä Smurfeja jaksaa kuunnella 40-levyjen opetettua lauluja, paskoista hittibiisistä tehtyjä kovereita? Ei lapsetkaan näitä jaksaa yhtä levyä edempää! Olis painainen herätä sänkyyn sinottuna, kun joku pieleen meikattu nainen <lum> luukuttais stereoista ennoissaan Smurfeja. Toi tuli tuntilla, on hyvä lopettaa. Kiitos! Seudun virallinen kulttuuritaajuus. Radio Helsinki.